«Звідки знаєш того, хлопця?» «Навіщо тобі?» «Так цікаво». «Не знаєш, звідки такі беруться?» Іваницький задумався. «Твоя пропозиція мені, в принципі, подобається», – мовив спроквола. «Ви п'єш кави?» «Охоче», – полегшено зітхнув Клемунда. На підкладці кепки, загубленої злочинцем біля окружного шосе, експерти знайшли кілька волосин – у рамці майор Шульга знав, що кепку носив чоловік 30-35 років, брюнет, який почав лисіти, і що він недавно підстригався. Майор навіть знав групу його крові. Коло пошуків одразу звузилося. Грабіжник був з Вишнянки, певно будівельник, десь 42-го року народження. З усього видно, що він добре знав місцевість. Це й давало підстави зробити висновок, що злодій або родом з Вишнянки, або колись мешкав у цьому селі, то зрештою просто вивчив підходи до шосе і привіз таксиста саме сюди. Та все ж Шульга зупинився на першій і найімовірнішій версії – будівельник з Вишнянки. Весь день майор просидів із дільничним інспектором Вільченком, вивчаючи список мешканців селища. Виявилося, що серед них було багато будівельників. Десятки мулярів, штукатурів, столярів. Поступово список зменшувався. Спочатку викреслили всіх зовсім молодих і літніх. Потім Вільченко, який знав кожного мешканця Вишнянки, працював тут півтора десятка років, викреслив усіх білявих. Поза підозрою були ще двоє. Володимир Пухов, пояснив Вільченко майорові, Разом із жінкою чотири дні тому поїхав на Азовське море, а оцей Мазуренко уже два тижні в лікарні. У списку лишилося четверо. Вільченко йшов попереду, а Шульга з оперативником у цивільному на деякій відстані за ним. Дімничний тримав під пахвою портфель. Вони домовились, що Вільченко заходитиме в будинки, нібито для перевірки паспортного режиму, зазиратиме в домові книги, і непомітно з'ясуватиме, де перебувала позавчора ввечері підозрювана особа. Далі треба було діяти, враховуючи, що хтось із чотирьох має зброю і може застосувати її. З першої хати Вільченко вийшов досить швидко, повідомив казанців у відрядженні вже другий тиждень. Їхня бригада щось монтує в конотопі. «Тепер Набоченко?» – запитав Шульга. Хоч вони наперед домовились про порядок перевірки підозрюваних. Вільченко кивнув. Його хата в провулку праворуч. Набоченко найбільше цікавив шульгу. Сидів у тюрмі за крадіжку і після відбуття покарання встиг заробити 15 діб за дрібне хуліганство. Будинок Набоченків виходив вікнами просто на вулицю. Вздовж доріжки квіти, обабіч креслаті яблуні. Чепурни подвір'я дбайливих господарів. Борис Небоченко спав на розкладушці під кущем буску. Дільничний оглядівся навколо, побачив стару, що поспішала до нього з городу, привітно усміхнувся їй. Буває ж таке, Борисові батьки зразок для всіх у вишнянці, справжні трударі, чесні шановані люди. А син, як зв'язався ще в школі з компанією гуляк, так і досі не розплутається. Як справи Катерина Власівну? запитав приязно в старої. Та обтерла правицю фартухом, подала руку човником, боязко зиркнула на Бориса. Накоїв щось мій? Побалакати треба власівно. Вільченко підвів стару до хвіртки, щоб Борис, якби випадково прокинувся, не міг нічого почути. «Де ваш син був позавчора ввечері?» У старої злякано сіпнулася губа. Знизала плечима, невизначено. «Не хочете, не кажіть, фласівно!» Сердито буркнув вільничний. «Самі дізнаємось!» «Та ви ж не зможете не сказати правди!» «Хоч і зашкодить це вам!» Стара махнула рукою. Пізно повернувся Борис позавчора і п'яний. Не казав, де був. «А ми вже й не питаємо!» Однак, – вони скаже, – ще лається, погрожує. На роботі того дня був, пішов уранці. Гроші в нього є, а хто ж його знає? Інколи щось старе в нього й візьме, а так марнує все, що одержує.